yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du as-sodiq bin nabawi wasam hadis syaruddin saya pendengar yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita sedang bincangkan ayat yang ke-13 sehingga berikutnya daripada surah al-ahqaf iaitu lafzul Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Innal ladhina qalu rabbuna fala khawfun alayhim yahzanun Ulaika ashabul jannati khalidun fiha jazaa'an bima kanu ya'malun ya Sadaka Allahul Sungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah," kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga Mereka kekal dalamnya sebagai balasan Atas apa yang mereka telah kerjakan Maksud istiqamah ni tuan-tuan Kata Al-Imam Al Ragib al-Asfahani Iaitu Tetap pendirian dalam tawheed Dan beramal dengan amalan-amalan yang -amalan salih Ini maksud istiqamah Dalam satu hadis Nabi telah beritahu kita Khairul amali inda Allahi aduamuha wa inqallah Sebaik-baik perkara di sisi Allah yang berterusan Walaupun sedikit mananya betusan dimasukkan di situ berkekalan sedikit berkekalan daripada banyak ditinggalkan inilah kelebihan yang Allah SWT Wa Taala sebutkan milik orang-orang beriman yang Allah berikan kepadanya dicabut daripadanya perasaan takut terhadap perkara yang akan berlaku dan dihilangkan daripadanya keresahan, kebimbangan, kesedihan perkara yang telah lepas ini maksud wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala jadi fala khaufun alaihim wala hum yahzanun setengah pendapat ahli tafsir mengatakan bahawa tiada kebimbangan terhadap apa yang akan mereka jalani selepas kematian. Wala hum yahzanun mereka tidak boleh berdukacita terhadap dunia yang mereka telah tinggalkan. Harta, anak pinak, semuanya telah dibereskan daripada dunia lagi Dia diajar kepada anak-anak ketaatan kepada Allah. Sumber rezeki adalah Allah. Pemberian adalah Allah bukan bergantung kepada makhluk, bukan bergantung kepada manusia maka tiada lagi kegelapan dalam diri setiap orang yang meninggal dunia orang-orang saleh ini kerana Allah SWT telah memberi kelegaan kepada mereka. Ulaika ashabul jannati khaliduna fiha jazaa'a mimma kaanuu Itulah penghuni-penghuni syurga mereka kekal di sana sebagai balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Jadi perbuatan baik merupakan penyebab datangnya rahmat dan berkekalan rahmat itu diberikan kepada mereka. Inna billah Isy-rahmani adalah merujuk kepada berterusan yang datang dari perkataan kama artinya lurus, tidak bengkok jadi sudut bahasa isi kama ni telaksananya satu perkara secara berkesinambungan jadi difahami dalam arti yang lebih luas kemudian artinya konsisten setia melakukan satu perkara sebaik mungkin dan berterusan sedapat mungkin jadi dalam ayat ini menekankan tentang ajaran yang diperolehi sebagai balasan terhadap amalan yang mereka kerjakan. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita tuan-tuan keyakinan yang berasaskan kepada Ina ladhina qalu rabbunallahu sumastaqamu Ia bukan sekadar ucapan di lisan, tapi dibuktikan secara teguh dalam amalan buatan yang dikerjakan. Dan ayat berikutnya tuan-tuan yang rahati ini ke-15 daripada surah Al-Qaf ini A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnana ala hamalathu ummuhu kurha wa wadatuhu kurha wa hamluhu wafisaluhu 30 shahran hatta idza balagha shudahu wa balagha 40 sanatan An Ashukur Naimat Kek L T I An Amt Aleya W A L A W A L D I A W A N A M A L A S A L I H A N T R D A W A A S L H L I F I Z U R I T I Sehingga bila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun dia berdoa wahai Tuhanku tunjukkan aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat beramal saleh yang Kau ridai berilah kebaikan kepada kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku semuanya aku bertaubat kepadamu dan semuanya aku termasuk di kalangan orang besarhi mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan mereka Bersama penghuni-penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihkan sekalian Ayat-ayat yang lalu menghuraikan tentang hak Allah SWT kepada manusia Kini menghuraikan hak orang tua pula terhadap anaknya Memang Quran sering kali Menyekalikan tuan-tuan kewajipan taat kepada Allah dengan kewajipan patuh kepada kedua orang tua dan Surat Al-Baqarah, Surat Nisa, dan Surat Al-Waqman Yang pernah kita bincangkan dahulu Dan Rasulullah SAW pun telah menetapkan bahawa Ridha Allah fi ridha al-walidain Wa sakhatuh fi sakhatihima Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan ni apa Dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ni apa Dalam hadis yang sahih di Bukhari Muslim dan lain-lain Contohnya daripada Jalur Abdullah bin Mas'ud Kata Tahir bin Ashur seorang fahsir yang terkemuka Dalam, ta dalam tafsirnya Tahirul Tanwir Beliau menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lepas dari sisi hubungan antara keyakinan pada Allah dan keyakinan kepada hari kemudian. Kemudian, dia menilai ayat-ayat yang lalu bincang tentang sikap musyrikin berkaitan dengan keesaan Allah. Sedangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat selepas ini berkaitan pula dengan hari kebangkitan dan juga yang mereka tolak. Ayat-ayat ini dan sudahnya disusun dalam bentuk diskusi, tuan-tuan, antara dua orang tua yang beriman dan seorang anak yang kafir Serta seorang anak yang beriman Dengan ibu apa yang kafir Jadi huraian tentang Mestinya berlaku kiamat Sengaja ditampilkan dalam gaya diskusi Agar lebih berkesan kepada para pendengar Jadi tuan-tuan, kisah tentang kiamat ni Allah bawa diskusi, dialog yang berlaku di antara seorang anak dengan ayah Anak yang kafir dengan ayah beriman Ataupun sebaliknya Dengan demikian Ia bertujuan Mengukuhkan lagi objektif bagaimana keyakinan terhadap hari kiamat itu dipaparkan dalam bentuk diskusi yang intinya, isinya adalah penolakan adanya hari kiamat oleh orang-orang kafir Ini pandangan yang agak beza oleh Ibn Ashur Ketuan-tuan baca Tarih Tanwil, sentiasa beliau melihat cara berfikirnya amatlah di luar kotak jadi kata beliau ayat ini bermaksudkan sungguhnya kami telah memerintahkan manusia siapa pun manusia itu sama dia benar-benar manusia agar taat kepada kami sepanjang hidup dan kami telah mewasiatkan agar manusia itu juga berbuat bakti kepada kedua ibu bapanya siapapun ibu bapa itu apa pun kepercayaan dan sikap kelakuan orang tuanya antara lain kerana ayahnya terlibat dalam kejadian anak itu sendiri dan setelah itu ayah pun menaburkan spermanya ke dalam rahim ibu Dan ibu pun mengandung dengan susah payah Mengalami berbagai betul kesukaran Dengan mengidamnya Dengan gangguan fizikal dan juga psikologinya Melahirkan pula dengan susah payah Kalau tonton tuan, tuan mendengar orang, orang perempuan Arab Melahirkan anak Lagilah di makihamun suaminya waktu sedang melahirkan anak itu berbeza daripada perempuan-perempuan Islam Melayu Sabar, dia tenang saja. Tapi bagi perempuan Arab kalau berada dalam Wat kelahiran itu Dia makin hamurnya suaminya Engkau menyusahkan aku Engkau menyebabkan aku kekal dalam begini Nak cerita payahnya Tuan-tuan nak melahirkan anak Jadi masa kandungan Dalam perut ibu ni Dan berpisah dengan susu ni Paling sempurna 30 bulan Sehingga bila Dia Iaitu si anak ni telah dewasa Sempurna Resultat fizikal Dan juga psikologinya Dia hendaklah berbakti Kepada kedua-dua dan bakti ini hendaklah berlanjutan Sampailah dia mencapai usia 40 tahun Sempurna kedewasaan dia Dan hendaklah sentiasa dia berdoa Untuk kedua ibu apanya Dalam sekenap doa yang dipohonkan kepada Allah SWT Antara contoh doa yang Allah ajar kita di sini tonton, dan Ini antara sebaik baik doa Kerana ia adalah doa Allah SWT ajar kepada kita Tuhanku, aku mohon padamu sama ini supaya selalu baik anugerahkan kepada aku Kemampuan dorongan yang sama untuk menghiasi jiwa Agar sentiasa bersyukur pada ni'matmu yang telah kau berikan kepada aku Dan nikmat yang telah kau berikan kepada ibu bapaku Sehingga mereka ini berjaya memelihara dan menjaga aku daripada kecil Dan aku mohon juga Ya Allah, Ya Tuhan, aku kiranya Aku saya khusus dapat selalu melakukan amal yang saleh, Yang kau rizai Yang bermanfaat dan aku mohon juga, Ya Allah, kebaikan itu untuk kelangsungannya sampailah kepada zuriatku. Iaitu, jadikanlah kebaikan itu berterusan menyelimuti, mendampingi, bertimpa, menimpa ke atas kami. Jadi, tuan-tuan, inilah hati ini dikasih Allah sekalian. Setelah mohon dengan berbagai bentuk permohonan itu, si pemohon ini sedar bahawa tidak sedikit pun, Pelanggaran yang telah dilakukannya pada masa-masa yang lalu Lalu dia melanjutkan lagi Permohonannya kepada Allah Subhanahu SWT Sungguhnya pada masa-masa yang lalu banyak kesalahan yang aku lakukan Maka kini aku menyesal Aku bertekad untuk tidak mengulanginya lagi Bertaubat kepadamu Sungguhnya aku ni termasuk orang yang berserah Kepadamu lahiran juga batin Jadi ayat ni tuan-tuan Menjelaskan bahawa Sifat manusia ni Memohon kepada Allah Subhanahu SWT Mengisyaratkan bahawa manusia Hendaklah Berbakti kepada kedua bapanya Dengan satu Tujuan, matlamat Bahawa mereka dengan mereka ini merupakan Sebab kedatangan kita ke muka bumi Jadi inilah sebabnya tuan-tuan yang pernah kita bincangkan Panjang ribah dahulu Bagaimana dalam suara Luqman juga Allah SWT mengingatkan kepada kita Tuntutan berlaku baik kepada ibu bapa Ihsan ni tuan-tuan ada juga di kalangan Para ulama' kiraan yang baca Dengan hasanah ada juga yang baca dengan husna Husnan Jadi kedua-dua kata ni sebenarnya mencakupi segala satu yang mengembirakan Dan benda yang disenangi oleh ayah ibu kita Hassanah Hassanah Biasanya digunakan untuk menggambarkan apa yang menggimerakan manusia Kerana melibatkan Pemer olehhan ni'mat Ketenangan jiwa Kesihatan tubuh badan Jadi demikianlah seperti yang dirumuskan oleh Pakar Mufradat al-Quran Al, al -asfani. Jadi bakti atau baik kepada kedua apa ni adalah bersikap sopan santun merendah diri kepada mereka dalam ucapan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Sehingga mereka merasa senang terhadap kita Termasuk dalam mana bakti ni tuan-tuan memenuhi segala keperluan kepada mereka yang menyebabkan mereka ni gembira selagi dengan kemampuan kita sendiri sebenarnya Ikhwati fillah muslim-musliman ini rahmatilah dan dikasih dikasihi wasgala. Setengah kitab tafsir sebagai contohnya tafsir Ibn Atiyah Al-Andalusi sebagai contohnya Ibn Jarir Tabari menjelaskan bahawa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa keislaman seorang sahabat yang sangat hebat iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni dengan kelebihan yang Allah SWT kurniakan kepadanya Merupakan sahabat yang paling awal masuk Islam Dan beliau ini telah bersahabat dengan Nabi yang SAW pada usianya 18 tahun Ketika berada satu romongan perniagaan ke negara Syam sebagai contohnya Bersama dengan Nabi, Nabi duduk di bawah pokok, dia berjumpa dengan seorang padri Dulu padri itu telah berkata kepadanya Wahai pemuda, siapakah kawan kamu yang duduk di bawah pokok itu? Jawapannya ini yani sahabat saya namanya Muhammad Aku beri berita gembira kepadamu bahawa sebenarnya kawan kamu itu merupakan seorang Nabi. Kerana tidak ada seorang pun manusia yang duduk di bawah pokok tersebut selepas Nabi Isa. Maka siapa sahaja yang duduk di bawah pokok itu, itu menunjukkan dia akan menjadi Nabi. Hanya para Nabi saja yang akan duduk di situ. Maka Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu sejak awal telah mengetahui kelebihan yang daripada Nabi. Sebagai tambahan, dia melihat akhlak perilaku Nabi yang selama amat meyakinkannya. Itu sebab, dia telah pun menyuruh Nabi Sallallahu ini untuk Berusaha untuk menjadi nabi daripada awal. Justru bila pemilihan itu berlaku usia Nabi 40 tahun, Abu Bakar berusia 38, 2 tahun lebih muda daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dialah yang pertama meyakini dan membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut, semua kebaikan telah pun dilakukan oleh Abu Bakar as Radhiyallahu Anhu. Dia telah memerdekakan berpuluh-puluh orang hamba sahaya. Yang masuk Islam antaranya seperti Bilal berabah. Kiswi masyhur yang pernah kita bincangkan satu masa dahulu dalam surah surah Al-Baqarah. Sa'ib bin Umayyah ini rahmatilah dia Dan Abu Bakar ni amat tamakkan kepada keislaman ayah ibunya, keluarganya. Inilah usaha yang telah lakukan oleh beliau, maka sebaik saja pembukaan kota Makkah, tidak ada seorang pun daripada keluarganya baik di pihak belah atas ataupun keturunannya dari keluarga melainkan semua mereka telah pun menurutinya dalam Islam sebagai seorang Islam. Inilah pujian Allah SWT untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir kisah tersebut, turun ayat ini bersesuaian dengan keadaan Abu Bakar penyokong kuat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian tidaklah dinafikan, ia juga turun untuk orang lain kerana Quran ini pengajarannya adalah umum kepada semua manusia. Al-ibraatu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Nanti kita akan tinggal lebih lanjut tentang perkara ini dan kuliah akan datang. Kelebihan keutamaan daripada Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu S.A.W.T bagi menafikan da'iyah-da'iyah bluster seorang rafidah, rawafid, kolongan syia, yang meletakkan Abu Bakar dan juga Umar. Lebih bawah daripada S.A.W.T, malahan meletakkannya lebih teruk daripada mana-mana -man musya. Sebagai orang merampas khilafah yang layak adalah Ali. Ini merupakan bluster palsu yang paling besar. Jauhilah ajaran sesat ni tuan-tuan dan -tuan, ibu-ibu sekalian. Kita akan lanjutkan lagi perkara ini bagi menerangkan kelebihan yang daripada Ubakar al siddiq radhiyallahu anhu untuk kita memahami perjuangan beliau, untuk kita contohi. Insya-Allah kita akan huraikan lanjut pada kuliah yang akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.